Elkarre eragina, zazpigarren unitatea, azterlanean, arimen gaua. Zuekazaroan arimen gaua edoa ospatzen zenuten duten ez da? Arimen gaua bai, gure herrian eta ingurukoetan ere bai. Kontua da, ohikoa zela domus santu egunaren inguruan herriko mutilak emakumeak beldurtzen ibiltzea. Egun batzuk lehenako, inguruko baratzetan kuiak lapurtzen zituzten. Ohiek ustu egiten zituzten zuloa egin azpitik, asiak eta kendu eta begietan eta oan ere zuloak egiten zitzaizkien. Eta gero jartzen zitzaien kandela barruan eta sartzen zitzaien kandela erdian. Eta begietatik eta suduretzik eta arkia ikusi egiten zen. Esan bezala, emakumeak beldurtzen ibiltzen ziren eta ederki beldurtu gainera. Gauza da, emakumeak arrosariotik jaisten zirenean, kale erstu batean jartzen zizkietela kuiak. Emakumeak beldurtu eta asten ziren eta etxe eta gortetzen ziren. Mutilak berriz, izutu ditugu, izutu ditugu, esan ez? Pozpozik ibiltzen ziren errian.